Ki arresiak. Zue esprestetena kampuan musitu. Bueno, eta ba gaigo xau batutara eta poligobetara pasako gara, esan bezala saio hasieran ainara lasa daukagu gaur gurekin hemen. Eta bueno, ba pixkat, bere horra ariketak eh, aitzagia arturik, ba zurekin pizkat ez Elkarrezketan aritzakoekin, ba, bueno, e, ariketak da zuk azken, bueno, orain, ba, kalean daukazun azken obra, eta ba, badakigu horeretan egon dela, donostian ere bai, eta ba, bai oso formatu berezia, ez? E, ola, radiografiak erabiliaz, e, ariak, ariketak izan adu, ezakit pixkat, e, zer da, zer da obra hau, eta, eta zer da dira zine izan duzu naguzionekin. Bueno, gabon denoi, eskerrik asko gonbidatzea gatek, lehenengo galtza. E, bueno, ariketak e, da erakusketa honen izena, mm, zehatzago esan ariketak e, lotzea askatzea denean, hori da erakusketaren izen osoa, ariketak atxerekin, ariekin egindako ariketak izan dialako, za. E len monte du Mirenek e, euskarri garrantzitsuena erakusketa honetan e, radiografiak giela eta bueno nuke euskarri garrantzitsua na radiografiak izan arren e, bideo horretan nolabait ardaz garrantzitsuena noretzat e, ariak izan direla ariek ematen ziatelako bidea ba, ba nire baitan lotu nahi nuen zerbait e, lotzekoa ezta Radiografiak izatea, radiografien aukera nolabait ez da atzokoa, eta ez da kasualidadea ere, bada urte batzuk interesatzen den zitzaizkiala, euskarri moduan, e, bueno, pentsatzen nuelako horiek zirela e, gorputz barruaz ditugunea argazki bakarrak. Eta ematen ziatelako ba, aukera paregabea e, nolabait e, barruan bizitzen ari nintzen hori dena kokatzekoa ez da. Kontuazan, urteetan ez asmatu ondo, zerekin eh, ondoa dierazi eh, bueno, ba, sentitzen nuen hori guztia. Naiz eta afrogak egin nituen eh, margo ezberdinekin eta bar, ba, etzan nola baita izlatzen, eh, izlatu nahi nuen hori. Eta, bueno, orain pare bat urte edo, ba, bueno, hankabat haustearen eta urte betera beste hankabera berriz austearen testu inguruan <gülüyor> nola baita. Eh, eh sortzen da konkretuiki lana hau baina bueno, nahi izaten dut e, adierazi hori dala eh lehenengo puntada emanuen eh nolabait e, testuinguru objektiboa, ez? Hankautzitan mm -hmm. engoeneko hori. Baina negan, niregan nolabait lan honek bide bat lehenagotik hasia zeukala. Eta nolabait momentu horretan ba hartzen dula ja bizitza konkretuago bat eta Mm, bueno, eh esan ezake casualidades ez iritsi nintzela horra, baina bueno, uste dut iritsi nintzela baita egin nuen e, bueno, bide baten ondorioz, ezta? Baina bueno, momentu horiekin eta bar beste kontu batean ari nintzen eta hon. Bueno. Kontua da e, momentu hortan bururatu hitza idala, eh nola irradiografiaetan eh interbentzio bat hite azkenean orratsarekin eta hariekin eta orduan, bueno, o hartu nintzela ura zela Ba, urtetan bilatzen nien hori, ez da? Eurdo, mm -hmm. bueno, imaginatu dezakezue momentuko... <laughs> <laughs> Poza. <laughs> <Posa. laughs> bai. Eta, bueno, ba, hortik aurrean, nolabait, hasten dut bide bat, ba, seguraskin nere baitan ja, bide, bueno, bueno, urratxak egin zituen hori, nolabait, eizlatzekoak konkretuko, baneukan euskarria, baneukan nolabait, bide aiten lagunduko nindu, hori, ez da, ba, urratzak, eta... Ariak eta bueno, gero pixkat eh, bazkenean, barne, tentsio, pultxio, poz, kezka, bueno, emozio guztioien eh, em, bueno, kokatzeko territorioa banuen, eh, gorputza zen, radiografia zen, hariekin eh, jostenituen ituen, baina bueno, hariekin jostearen prozesu hortan sortzen ziren eh, nolabait marrazki eta azkenean e, estenak ba, zuten test, bueno zuten bat baldin eta argiekin ikusten bazien, ezta noretzat hori ere garrantzitsua zen, ez e, ikusteko bakarrik, baizik eta bueno, ba nungo goa nolait barrutik e, argia ematekoa, ezta? Orduan, ba, bueno, e, azkenean adierazin nahi izan dudana hori da. Ba, bueno, barruan neukan e, saltxaguzti hori ba, nola baite. Ba, ekartzea hori ba, euskarri ez, batetara. Bat, azkenean hori barruan egonda ez, elaboratzen azkenean, baina topatu bai. hartzen nuen, nolatera. Ez. Hori da, hori da. Eta niretzat izan da, hau bueno, e, konkretuki lan bada, baina niretzat hori baino gehiago da, ba, bueno, nola baite eragindi dalako modu bat, pentsatzekoa ta adieraztekoa espresatzekoa naiz eta momentu honetan konkretuki radiografiekin izan den usteut radiografiak komilla artean pasako direla momentu baten baino hariekin eta e, lanean jarraituko dudala batez ere e, usteetelako landu nahi ditudala loturak ezta eta bueno lot, lotzeko bueno usteut badauka dela zer lotu oraindik E, nik ere eta, bueno, ni hortan, ba, bueno, e, lan bat izan da nola baita oso, oso, oso barrura, barrutik egindako lehenengo lan hau, ez kanpora begira jarri nahi duena, baino bueno, izan da barruan indako lan bat eta abia puntu bat niretzat. Horregatik baita ariketak ez da, netzat, bueno, hola, hola bizi izan nuen, ez nekien zertara iritsiko zen oso ondo eta, eta, bueno, baixe. Horra maitza. <coughs> Eta egia da, <coughs> bai edela, bueno, pena da irratian, ez zindu gula hori transmititu, baina ikuste ikusgarria dela ere, eta es, ba, bi formatu ez duerdi nahi egna aztea, eta ere oso estetikoak dira, azkenen, es, ba, kolorea, beltza, eta hori jendeak nola nola hartu du, nola zein izan dira impresioak edo jendeak zera dira dizu. Ba beira, impresioak nahiko horokorra eta jende de xentek aipatu izan da eta... Bueno, nik ere nolait, intentzio horrekin hartu izan dut hagu. Eta radiografiena, gorpuz barruko argazkiak zielako, baina normalean radiografiak ateratzen ditugu zerbait ondo ez doanean edo ondo ez doanaren ustea dugunean edo esaten digutenean edo... badute badaute pixka te, zea tetriko hori eta iluna eta... Ai, pixka kalabera, ez? Hori da, hori da, hori da. Eta... Jende asko kadierazidit, nola baite, hariekin e, e, radiografietan laona, uegitearen ondorioz, nola baite, radiografiaren karga asko aldatu dela eta pasa dela oso mm, plano poetiko batera, ez. Mm hartu -hmm. dula beste ezaugarritze bat m, berez e, radiografiari ematen ez dioguna, ez da. Orduan, ba, bueno, egia esan nik ez nio, nahi beste erreparatu horri, baina jendeak hori haipatu izan dit. Eta, bueno, gero haipatu ditu baitan eri gustatu zait erakusketa, bi, ohain artein dako bi erakusketetan hor konkretuki audio bat jarri nuen, ze, bueno, sortze prozesu guzti guztionetan bueno, idazten ere aritu naiz, eta e, lanaren parte ziren idatzi horiek baita, hor du, bueno, holako bueno, audio bat jartzen nuen erakusketan, eta ni niguztut laguntzen zuela horrek ere ulertzen eta testu inguru bat jartzen e, erakusketari. Eta nahi personalki garrantzitsua iruditzen zait, e, E, nahi izaten dut erakusketa bat ikustera noanean ere nolabait jakin bueno, artistak edo pista batzuk edo ez da zehazkenean nire bueno, helburua da alik eta e, bueno, sugeritzea bai baino jendeari nolabait e, bueno, pista batzuk ematea eta bueno, horretarako horretan audioaren agin nuen, katalogoan ere bueno, testu labur batean nolabait eintentzioa, asmoa, ideia edo motzean nea nuen Eta, bueno, gerora ere erakusketan donostian ere saiatu nintzen hori jartzeko aukerarik etzegoen ez aurkezpenaren egunean testuak zuzenean eman nituen. Eta, bueno, bertan aretoan ere, horeretako ba, katalogan jarri nuen testu hori ere nola emanuen ezta. nuen. Ez da, ba, bueno, garrantzitzu eruitzezitzea alako bizka, te, ikuslari edo juten zenari, ba, bueno, ba, pistatxo batzuk ematea. Eta alde hortatik, ba, bueno, itz batzuk oso errepikatuak izan dia, ba, jendea asko emozionatu dala, bueno, irutu zai hola benetan, bueno, pixkate bere buruarekin ere iguale topo egindu laz, zenbait jendek, nahiko azkenean bakoitzak bere abizidu, baino, baino, baino emozioen zea oso universala da, bakoitza bere bere modua biziko du, baino, Ordun horregon da nola baitolako, Beste empatia zera bat, eta da. bai, bai, hori da, hori da. Eta hori esiak, bueno, inpresioa gero, bapiskat bakoitza, bakoitza berearekin, baina, bueno, oroar nik usteet e, lanaren, edo nik bizi izandakoa eta transmititu nahi izan dudana, jendea dula, ondo ideia oso argi batekin gilditu dela, eta hori netza deintza pozgarria da, eh. Misterio ondo dago, baina netzat importantea zen... ...bueno, nik niretzat egindako lana, baina gero jendeak ulertzea... Zer, ...zer dan kontatu nahi izan, duena, ez? Aixi. Bueno, eta... ...gonekin saioan zaude, eta galderago ezinbestekoa... E, ...beste gauz askoren artean... ...artista izan da eta emakume izan da... ...nola guzti duzu gaur egun hori indikera gozpen bat dela... ...artisten munduan, ere, emakume izatea? Bueno, e, lehenengo gauza esan behar dut nei, artista hitza gehatze zaitela oso ahondila eta ez da humiltasun zergatik egia da nik bueno, arte derrakik hasi nitun, hasi nuen, ez nuen bukatu karrera, bueno, gero mila gauza egin ditut, urte asko egon ezer egin gabe eta lehen nahi patu dizu edan testu inguru guztion eta mapizkat sortzen da honi e, e, bueno, edo sormenaren bideari beste modu batean heltzeko aukera hau, ez da hor Klaro, nik esan behar du, nire esperientziatik eta azkenean mikroan, nirean, ba, oain arte eztu dala arazorik eduki e, sortzen hasi naiz, bere ala horiretan erakusketa datateratzen da, bere ala donostean sortzen da, ez dakitzen neurritan bi aretoetako arduradunak emakumeak izatak eta mm -hmm. jakiteak ze motatako lanetan harin nintzen eraginik izan duen. Akaso bai, Ego bueno, zein kasutan, ni nire kontatuta eta kontutan neukita baita ere, beste lan bat egiten dudala eta honi bueno, dedikatzen dira, dedikatzen dira denbora eta behar personalki ez dute toperik aurkitu orain arte. Oain ezin dut mm, testu ingurutik kanpo tratatu gai hau. E, Bistan da, sormen mailan ere, ba, bueno, ba, beste arlo guztietan bezala emakumeok dauzkagune, Ba, ba, zailtasunak, e, ahondiak, dihala, aregeiago, gaina sormenaren e, kontua, ba, berez badu karga bat, ba, azkenean, e, ba, bueno, sormenak ze funtzio sozial betetzen du, e, ba, arteak, edo. Orduan, eta gero ez da hainbeste denbora, ere azkenean atzera behira artearen historian ere, arte objektu izatetik, e, sujetu sortzaile izatea emakumea tabar, bueno, artearen historian emakumeezko asko daude, margotuta, baina margolari errekonozitu, ba, hoiek ba, ere ata abarko ditugu zuen lehiaketa Mori, horretan eh, plazara, ez da? Mori, bueno, nik uste, te, ba, beste harlo guztietan bezala, ba, bueno, ba, ba zailtasun inkorporatuak <laughs> dauzkala emakume izateak honetan ere, baina konkretuki nire tikitzein da eta guain artein da covid ba, Ba, zindete, eh? esan detena beste beste ezarra esan, eza. Bai, horre ere, zu bazau de ere, emakumeak plazara, justuki, bueno, bai. kolektibo edo proiektuan barruan, eta, bueno, hori ere, ez, pixkatorri erantzute, jo, askotan topatzen garen edo topatzen da mugimendu feministatik, askotan emakume artista, ba, beharri, za, bueno, beharri do, nahi bai. izatera, eta azkenean zailtasun hori, ez, ba, topatzeko, edo... Ba, inekustu... Gakua hor da gola, uste emakume asko daudela gauzak egiten dituztenak, asko. Eta egia da, historian ez da gola lau mende atzera jun beharrik ikusteko gaur egun e, sortzen ari diren, e, emakume hoien eta benetan e, plazan edo bistara e, dauden hoien artean dagoen desproportzioa. Hori ikaragarria da, ordun zentzu hortan nola baite horiek kaleratzeko, e, Elkarren berri izateko, ze askotan hori arazo ondilea izaten da, ez dakigulanun gauden. Ta, bueno, nik uste talde hortati jartzen dien terresna guztiak, eh, interesgarriak eta beharrezkoak diala hori, zu digabe. Eta, a berre, eh? oso, oso polita iruditzen zaiti deia, Osa, oso interesgarria sentimendua jostearen kontua, ez dakit, am, zuk amaitutzat... Eh? ematen duzu eh ariketa hau edo ba ba usteduzu bigarren zati bat izango duela edo beireani daukat bueno sentsazioa nahiko firmea <laughs> baino bueno sentsazioa e, ez está labukatu alegia fase bat betedula baino gehiago dela len aipatu da na pizkat radiografiaeekin nolabait barrura begirako oso eksplizituki kokatu nahi izan dute, barruan lana baina e, loturena, emozioena, eta bar, e, bueno, e, ez tabukatu. Eta gainera, bueno, ideia bat badut aurra begira, gero nire bezu kontatu kariztena pixkat, aldan arte, baino, baino bai, ba, badut sentxazioa, bueno, e, lotzearena, inkluso iraganera pixka begiratu, eta bai, pixkate... Bueno, ba hor dauden zenbait kontu josteko beharra, lotzeko beharra, aipatzen dut justu lehen aipatu dizuen katalogoko testuan eh, ariketak netzatu ulertzeko, sendatzeko, ibiltzeko ariketa izan dela, mm -hmm. Eta konkretuki testu inguru batu, e, radiograf euskarri batzuk ditu, baina nolait ideia oinarrizkoa horregatik ni gelditzen ez noita ariekin, dialako lotzen jarraitzeko bidea ematen diatenak ez. Zer lotu ba hortan naiz. <gülüyor> <gülüyor> bueno, beta, beste gauza askoren artean, ere ba oreretan eginda holako leiaketa bat berdintasun kontseillorako logoaren bila, eta bueno, ba zok aurkeztu eta irabaziain duzu gainera, ez akite, bueno, nik logoa ikusi aliz handut, baina ze Ba, zergatik aurkeztu zera eta zer, zer izan da ez, batez ere aderasi nahi zunduztuna logo renbitartez? Bai, bueno, lehiak eta segola jakin nuen, aukera eman zitzaidan parte hartzeko, eta bueno, egia esan, ba, irutzen zitzaidan, ba, bueno, egian eka, ekarpen grafiko interes jarri bat egin ezakela, ez da? Eta... Bueno, aurkeztu nintzen, e, irabazi dut, eta, bueno, ez dakit, e, adierazin nahi izan dudana, baina inundazan, e, azkenean logotipo batek, oza, zaila da laburtzea, irudi baten e, adierazin nahi den guztia, eta aurkitzeak abitu behar den guztia, eta, eta seguraski hori ere, pixka aurkezpen egunean haipatzen, seguraski... E, asmatu dezula uste dezunean ere bakoitzak modu batera ikusten du eta hori gerora pasa zait. Haun ba, niri hau iruitzen zait bestea. Ordun, bueno. Nere azkenean aspirazioa da, bueno, balio badu gutxienez denontzat, ba bueno, gero norbearak ikuste azkenean oinarri oinarrian eh bueno, jarritu nolabait bi ikur e, bueno, berdin e, Ikura, eh ikurra nolabait, ba bi marra paralelo azkenean. Eta gero, bueno, boro biletan nola baita, e, osatutako borobil bat ba, kontxeluaren idea nola baita iradokin nahian. E, eta bueno, ba, boro bilen historia hori ere, ba, bueno, irutzezitzen, ba, ba, Euskal Herrian ere ba, zeukala e, nolabait, simbologia guztia eta boro eta bar, e, bueno, asko non nahi daude, historian, mitologian zirkuloak eta bar hemen orduan, bueno, eta emakumeak bere ziki. Baitare jardun askotan bildu izan gara zirkuloan. Eta, bueno, olako elementu simple batzuekin nahi izan nuen. Eta, bueno, gero hori dena, nola baite, olako rosa fuksia batekin e, tindatu dut, bueno, Euskal Herrian bada emakumeekin zaila gero kolore hori irabiltzen dena munduan ere bai. Eta, egia zan, txiki bat izan nuen kolorearekin, ze esatenuen nuen ez dekin zenbat eraino roxaren... ...holako bandera hori hartu behar nuen, baina bueno, egia da ondo funtzionatzen zula estetikoki... ...eta hortaz aparte, ba, bueno, pixkat begira egonin zen baita ere munduan zehar ere... emakumeak erabiltzen dituzten kolorea, ba, feminismo, amore, eta guzti hortaz aparte... ...makumeak intzaile askok munduan zehar erabiltzen duten kolorea da. Euskal Herrian ere bai, oso indartsua da. Eta hori ere adirazin nahi eh, nuen, orduan bueno, guzti horrean zeha bada, eta bueno, baixi. Eta, bueno, e, ariketak e, esposizioa, bueno, esan duzu, oreretan egon da, donostin ere bai, okendon, emendik aurrera, aukerarik izango dugu, ikusteko berriz, edo... Ba, bai, bueno, data, kon, bueno, hilabete konkretu bat esan dezakete, eta beste aztakite oraindik. Hoi <risa> hartzunen jarriko dute erakusketa, segura eski, baina oraindik ez dakitez hilabetetan, Eta gero azaroan Hondarribiko eh, modoti tailerrean egongo eh, da e eh, muestratxo bat ikusgai. Eh, ikus gai. eh bueno, bide batez esan dezadan hilero erakusketak egiten dituztela oso interesgarriak eta, eta animatzeko, Kale Nagusian dago, 28 oh, zortzigarrenean. Eta bueno, ba bertan gotzonek emantziean eh, erakustea aiteko aukera. Eta bueno, e, osorik eztak abituko, baina bueno, eingo du moestratso bat. Eta horrez gain ba e aukera dauka dan momentu horretan egiten ari izena ere erakusteko. Azaroan denez, ba buruan dabilkidan ideia horren lehenengo pausoak igual emanda egongo diata. Ja egin dut, da, orduan ja bai. <risa> Horri da eta zer da orain, bueno, hemendik aurrera edo proiektuan dituzu beste gauzaren batzuk, beste ideia batzuk, Beste lehiak eta batzuk, enkaso? Mm. <laughs> bai, bueno, e, lehenai patu deten bezala, pixkat izango dira, e, ez dugu esango protagonista bakarrak, baino bai, e, ba, protagonizmatan agusiak, seguraski. Bueno, ariak, edo sokak edo bueno, pixkat bide hortatik jungo da. Eta, bueno, e, pixkat kontatu nahi dudan historia, eta, bueno, testu batzuk ere idazten naiz horren inguruan, bizkat era mangono 1984ra eta bueno ba Euskal herriko gatazkakin lotutako egoera konkretu batean pa barkatu <laughs> eh ba bueno bizi izandako egoera edo garaizeahz bati erreferentzia egin nahi dion e, lan bat izango da ba garai hartako utxune eta eta loturei erreferentzia egin nahi diena ni personalki bizitakoa ta bueno. Gehi ez dut esango. Malba <laughs> vale, hortxezeko dugu gerouenak <laughs> azaroan azaroan modtik erabiltzen. Hori hore da. Eta gero ere bazu gehiagoezaguttzeko ba, blogare badukazu bai Ainaaralasa.ucom.com hori da beraz. Berttan sartuta aukera izango zen kusteko ere. Ta idatzi. Ainara, <risa> <risa> informatua maentendume, seves eh, no, Bai, que, bai, bai, noske, es que torriko nahez, eh, nahi desuten al diro <risa> <risa> Ese que, eh, sanos es o aldo zen, tichatzen duz egin duz egin duz Beno, ba, mi leska errainara, eh, onera gerturatzea hori esandakoa dakoa, gonbidatuan, eduzun guztietan. Plaster bat izan da. Plasterra. Ba, he. niretzat, plasterra, etorriko naiz barriz. <laughs> <laughs> bueno, eta menik hanbiastetara, zuekin ere hemen Antxeta Irratian, erriotxaken, larogitabederatzi.sazpi, antxetairratia.com. Gonekin? Eroberon. Ero Mucho handi bat dinei. Mucho. Agur. Io.